Arratxaldeo nahitze behar. Gepa mirar izemo duz. Ongi. Ongi. Bai. Zure bai? Ni primeran. Gaur kompainia itzeladaka. Gusekulako harrikada omen daka. Zuke sana. Bai. Badaka. Baina guke badugulako. Hori xanberriz unzu ondo konpontzen zaberak, nes? Bai. Ez gara askotan elkartopatu. Zaguruket behin, baina... Bai. Baina, ez diazun ino izesan zer harrikada klase detan. Baina zuke Ezake... badaka zu neri mm. bai <laughs> Ez saio hau iten badugu, badugu. Zer bai? Bueno, agurtuko dugu Arratxaldeon. Arratxaldeon. Adoztade, harrikadarekin? E, bai, zain dugu bai. Nungu, bai. <laughs> Zer remedio. <laughs> ez esateko moduan da. Oida. <laughs> bueno, e, Arratxaldeon esango dugu gure entzule guzti, bai? Bai, oi irratikoak, antxete irratikoak, eta InfoZazpi irratiak, maztak eguno noiz gartzen duten, baina bai. tenak agurtuak. Gertzen, eta ja? nazio artea. Bai, internete ez. Bai ait zen ajostan guzi, guzi eh? gulte, Ze txapas. Zeinek entzu baina egia da. Bai. Froak ditugu, hori da. <laughs> <laughs> Ash gaitzenba gure Wikipedia atalakin. Bai, gure egaurko gonbidatua elgoi, elgoi Bartarra da, baina donostian bizi da. Itzulpengintza eta interpretazioa ikasi zuen Azkar Lagun batekin elearezi.org bloga sortu zuen ere eta orain dela gutxi eman diote bokaera, ba ziren bideari. Bi mila urtean igartza literatur beka irabazi zuen eta iaz argi, argitaratu zuen e, erraiak liburua. Hainbat komunikabidetan kolaboratzen du gaur egun gure gaurko amapola moreak eta horrez gain bilagunekin, jule goikoetxearekin eta katxalin minerrekin erraktuz lanarekin e, dabiltza gaur egun e, jendaurrean eta esan barrik ez dago ba, gure gaurko amapola noski emakumea dela. Daniele, sarriugarte motxales, ongiet horri, ama pola morera. bi esker. Asmatu dugu? Bai, oso onda asmatu da sube. Zerbatxe, geitu zenukea? zen ukea? Mm, eh, ez dakit, eh, puf, es, bueno, geituko nuke zerbait igual, baina adine ez zube ipatute, igual hori da beti wikipedian aipatzen den kontu batiz. Ah, ba, baina berdindu. <laughs> Jarrera bada, asken baten. Uh -huh. Arrikadak batera. Eta, eh, elgoi partidu nos tira... Zalto ondia, ez? Bueno, <laughs> egiz esan da, donostira etorri baino lehen, donostira niretzako bueltatzeko modu bat izan hmm. zen, ez? E, Ni lago, bueno, lago barren bizitzen nintzen, karrera hazi arte, eta gero tartian baiagondagonsan bola turteo, edo lagon entzela bizitzen bertan, baina, biskatorra bat atzere hibrinez, eta gehartuen bizinez izan izan izentok izalgoi bartik, kasi donosti da. Orduan, Bai, inoan espero, ez, betiz esan izan dut Bilbo nahi honu bala eta azken nian, ba, bueno, bisita joten da, beste bide batuetatik, eta oin donostin nao. Baina, karo, jartu nera tortzeko adibidez, ba, eskerrak, eh? Donostin nao, las estela gartik esteko. Eta, ranelen nungoa da? Ba, algoi barkoa, es nukekin dugu, bai, bai, bai. Baina, bueno, hondiokan mantetzen dut arremana gainera eta gertu dago autobusa daude daterna, eta jute nahez, baina bai, algoi barko ez dakatu arrotasun berez irik, baina es, uko itxeko asmorik erez Aurreko Amapola Moreak jakin gabe nortzetorren, zuzinela gaurko gonbidatua galdera bat utzi zuen eta ea zer antzuten dizu? E, ba esango diot zuek esan azalten gauza bat. Eta da eh loria sentitzen den. Ara, ez du inoiz zalako galderarik eguki, ez? Baszuekfle ba, zuek mantzute diria ez, eh? irbittu zaito zogo aldera polia eta berexila eta eta azken finin denak lore batzuk galako. Hmm. Eta Arrgita garbiuki berdugulako eta gaina eak utzi berdugulako. Edurne aagerre zabalak ohe. utzi zion, Dana esarrigu arte. Ze lore zehazo. Lorena na izen ni. Bueno, nahiz bat ere lora salia, edo nahiz izan sekula eta nire lor ekin eukioten arreman ahondian izan da. Eh, amari urbere, bere egunian beti oparetzen diogulako sorta eh, bat. Bueno, baina, txekuekar, eh, espaketa bizo, edo aitxaketa bizo, edo nahalako eh, egunian gaudenok Eta gaina justu egin ekaña maiaran da. Eh, baina, justu, lengua nagoen zen... Osea, osea bat, hor e, crowdfunding bat jarri dute martxan martxan batzuk, eta da da mala enbara, eta da e, mala enbara nunkamu ere, eta bueno, jarri dute crowdfunding bat martxan e, ez dakit, nolako lako, e, giltzen, giltzen katxarro jabero bat e, zertzeko, eta jabero hori da katu bat, baina katuak ditzu belarresiak oso puntan darduan da, eskuan da mateko gabian dodanabalakoan itxasua zenian, eta autodefentsarako ez. Eta justo hor, mala enbra besela, ba, haukeratzei eh, justen lau, lau landare. Enes gogaratzen baten ere, baina, bueno, dia landare batzuk usteet, izan zandian bestea beste, badiala e, e, landare abortibo naturalak. Eta arduan, baina, esango nuke naizla, landare abortibo bat. Eta zen. <laughs> baina, baina lora hori, haukeratuko dut, bai, bito. Hortzuan, lorea gustatzen <laughs> so, zaizkizu? Eee... Eh, Ez, ez dakizkitea erabiltzen, ziorazkitea erabiltzen jankengo baritxu bai, baina naiz bat ere, bueno, naiz oso txarra eh, bizitza mantentzen, ta hola, orduan horregatik egin, bortza izan. Sí, ja, Bizi nautiakin mantentzen. Aborti bai, bai, bai, I ikasiko banu, oza, interesante eriut zait, baka bai. ekan ez da dela sekuleuki lotura hori, eta... Ba, gari baten behar joten nintzen pixka, e, eta lagun batzuk, baserri bateta hartu zutelako, eta guna uste eta zutela, eta horan hor bai pixka bat ikasinuan, baina gero lorei buruz, hori e, amari oparetzen dugun hori, eta joten nahi izan elgoi barko duendea batera, eta zein dut, bueno, amantzako urtero bezala, <laughs> postal txobati pinita eta listo, eta gabonetan erostete olako pazko ose, bat erosten dugula, baina, orta ze aparte. E, niko horatzen ez, e, txikiaginela, e, goen kalea hasi berritan edo, Maria Luizak nola iziten zien lorei, <laughs> me, me. eta nik zaten, auk, auk, auk, auk, auk erotu indago zertako, eta ikusinoen arten, era mona e, lorei hitz egiten. esan baina izango du logika bat orduan. <laughs> <laughs> Izan godu, izango du. Eta, hautezkundak epasa berriak dira, donostir, donostiriburuz itzaiken, aitu gea, eta Twitterren haute eskunde gauian idatzi zenun. Ez nintzen honetarako itzuli euskal herrira eta aldatu donostiara. <hieres> eh, bai, bueno, egiz esan da pena ondia eman zian eh, batetik, bueno, pena ondia batez ere eman zian gipuskako eh, aldu ondia, ba, peneu bekartzea ez, berezik izergatioa izikete dutu zitzelako hauskenen gola urti eta negontiara neurri batzuk naretzako sorabila garriak zianak ez? neurri sozialago batzuk esango dugu eta nine uia pixka bat baliatzen azietan neuana eta, eta hori, orduan, gipuzkoa bat bat eredugarri garri izan esaten gauza batzuetan eta badirudi orain ba, gauza hiotako batzu behintzat atzera botako dituztela eta, eta hori eta gaina bartrenatik anitzu lehenintzen gipuzko bara <laughs> orduan ba Ba, ba, oixe, eta bai, horregatik, horregatik izan pena penea emantzian, eta, bueno, gara gaur jakin dut eh, joan karrek ez jarraituko politikan, eta, eh, bueno, jakin dut, guen dala, zakin ez? Eta... <laughs> bai, medikuntza gaitzuleko dela Hori da eta, eta bai, posten ez, mediku euskaldun bat Gehiago, bai. <laughs> ongo dalako Baina Baina, baina, eta gainera Josteku sektu terren baten batek ipindu bala Gure uzoraia bat berriro beste mediku on bat Orduan ba, oien, oien alde Baina bai, pe, pena manzian bai, bai. Politika segitzen duzu orokorrean edo Piskaba bai, piskaba bai Baina, bai, bai, eta gainera, bueno, alnei patu desuen e, Julegoi gotxa, eta kaita eliminerrekin Arremanabaldi maukazu ba. <laughs> De xente Politika rautua esena da, politika, fisikat, alderbien politika. Bai, jarraitzen dut. Eh, ez ezdo jarraitzen eh sehatz-mehatz, baina gausa batzu bai jarraitzen ditute gente. Eta eta bueno, gero Elgoibarko kontuak esaitzen ez fisikat gehi jo jarraitzen, baina bueno, Gipuzkoan noretzakoa askenengortean bueno, ba gausak gertu diean ez taola. Eh, Donostia bisitata oso gortu bisitan ditu gausa batzuk eta eta hoxe bai ainse gaur egun, barba zuri aplikatzeko edo galdetzeko galdera bat e, oso modan jarri da politikoki korrektoa e, izatea non kokatzen zara e, ni batere, <risa> <risa> Sangonuk, eh e, ni gustatzen zaizela bat ere politikoki korrektua izango nuke eh nei bueno noretzako daude hor e, tema la da eta uste badago jende bat erabiltzen du osea e, erabiltzen dabana politikoki korrektu arena zuzenean e, ireingarria izateko. Orduan ikustu baiago diala e, minimo batzuk eta toki batuetan baiago ba, minimo batzuk. Ezin da izan ostopo gauza batzuk dian moduan esateko. Orduan e, saia da, sanbezela saia da. Eta iruitze jata ez, ba ez dakit, e, adibidez politikamente korrektua askotan esaten da, ba, ba bueno, e, minorizatutako talde bati edo zela deitu ez. Eta jendeak izan dugu, bano, baina hori azken baten da, ez da egizan, bueno, nari eh, kolektibo horrek eskatzen baldin badu, esaten baldin badu beste izen hau iraingarria eruitzesei, ni nintet hola deitu eizatia, baina ba, bueno, euskaldun bezala guztiet, bai. nahiko, nahiko garbiokibako gonukela, ez? Eh? Egal jatzu eruitzu, tontokeri bat, egal beraiekera bain goitxuzte txistiak, baina egon da izen bat ez dana e, iraingarria ba, erabiltzeko, nintetako, atmenizatzeko itzulpen gintzen dut zenezen ez, er, erabiltzeko horrelako dokumentu edan, orduan, Ores, oso hore kasaia kasa da, baina idazten detenian eta nik idazten duten tokietan, idazten moduan edo, edo nere, nere talaiak zentzu dian kontuan hartu, nire eslakasetari xa, zentzu hortan, baina nik uste politikamente inkorrektu izateko modu asko daudela irain izan gabe baita. Eta zure buru ari filtroik jartzei oso? <laughs> ba, tartean behin bai, tartean behin bai. Horein gehiol. Horein gehiol lehen baino bat ere... Bueno, es que maten, oin Twitter duzu eta eta egixada, ba nikerik hartzen dute es, eh jarraitzaile, ba dizuta hola ta jendeak ezagutzen zaitu pizka gehiota ta ta bueno, claro, gaina aukatoki batzuk gainen letzeko asken baten e, zure iritzia emateko toki ba, ba botere, botere bat edokitzia, bada botere boteregune bat arranaberako lantzukison bat eduki dezu. Orduan filtroa esain beste ez ateko, esan da edo edo isiltzeko gauza batzuk, baina bai gauza batzuk modulatzeko, ni bestela nahiko Zabarra naiz, nire egun erokuan, eta, bueno, gauza batu bat, takto pixka gaiokin esan biadiala irutzezait. Mm. Nola edo, esan, zait. Bai, bai, edo... Ez dakit, esan biadian, goiokin, baina batzuetan, ba, bueno, aztu alakalterik itxen ere, Erraiak eh, liburu esan zen, pixka <laughs> <eskabate, laughs> bat egoera anonimo batetik, eh, ba, ezagunago izatera pasa zintuena, uh -huh. eh, nola daramazu egoera hori? <laughs> ba, puf, Asiara hondera man, bueno, ez dote oso-oso gaizki, baina baiko bai zaite eta bai inbiar izan dut hori buruzko hausunarketa e, bat. Eta uste nuan nien gainera ja pasa uta zegoan azukar horita dana aurreko indela, noiz, maiatzen hasieran egon dela pasa, egon zan, bueno, ezei arrazko buskai zari eta emanziaten, da hor, buelta hau zanberdago pixka bat e, zora menori, Eta segundan ora jo te naizen ba pues ke igartzen da, es ba gaina e, adibez Donostien negotendianian baitzaldiak edo bilkurak banalkoa ba askena herritzikiba, ni gere jende jasotzen dut bistasenet. Eta, eta hori, tarduan noretzako baizan izan da piskat gogorra sentzu hortan, ba naizelako pertsonal dataso filtro gutxi dauka na, no? beste alde beste alde badedik eta gainera irut zitelako sortzen dala zure irudi bat, naita ez, edo bueno dela kosortzen etengabe gainera orain sare sozialekin ere gehiago gure irudi bat eta eta bueno, eh bat horrek jartzen dizula eh sama e, bat eta ulertu dut adibidez nerezako ni beti itxura fisikoaekin ez dutki era hori edo gei ez ezto es ezto sufritu ez mantendu viaresatia itxura fisiko bat sentzu baten eh ezagite edo argal edo tal edo makiatu, ez makillatu, ezagite, eh? Ma, Makiatu daiteke ere bai norbere buruanza baina bueno, e, Edo sentitu presio hori eta aldiz bai sentitut dut, osea edo sentitu gizarte eskakizunen presio hori edertasunakiko eta hordia orain sentitut dut asko esaten dituan gausekiko, es edo edo edo bueno, edo ne, nita sewan irudi batekiko edo edo dana lakoakiko. Orduan ondo mandot, baina bada e, gausa bat eh nehurtu bi dana. Adeser gainera bate seri pentsatzea zukindesun hori ondo egon eta baloratzeko moduko izan arren ez dela su, osea Zu ez hori bakarrik, uh -huh. eta orduan e, zure inguruan dagoan jandiak baloratzea zu beste gauzabatu behar ere bai. Eta hori, eta, hor, eta pixka bat posean kontu hori de dao, eta bon oso komunidadetik ikisa da Orduan, bai, e, justo lehenko hastean egon ginean lagun batzuk initzeketan hori buruz, eta orduan, bono, ondo, orain errati lazain nao, baina bai izan dagoza bat eskaini barra sinetan aden bora, ni neu esateko, bono, hemen saude eta lurrari heldu Tausi hemen ama honen inguruan lagunak egitzia beti laguntzen du asko, bai. bai, bai, bai. Eta aurreritziak e, aipatut egogu saioan hasieran, orain berriz e, azalduta da hitza eta zuri buruzko aurreritzi bat bada o. Borde bat zehala. Bai. Bai. Hori da gehien trabe itzen dieana, eh? Igual mesedeta dena. Bai, ez? bai, bai. Ez, gainera, e, bordean nahi izan da, eta nireloge barko lagunen bat baldin badago saio hauen tuten konfermantuko du gustora. Baina bai, bai, eukidet beti zera hori, gero ez nahiz bat ere, aurrez aurrekoan ez nire bat ere bordea, baina, baina, bueno, bai, gustatzea ditu pixka bat mugek markatzia zentzu batzuetan. Eta hori eukidet beti, hori eukidet beti, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, Osa, nere esagunekio, oh, elgoi barrenda gaztotoki batzuetan, esan nahi, baina justo eh, errexari buruzitzein da. Baina bai, neretzako aurriritzen hau inaipatu betenean, ez da inbestezdi aurriritzi txarra gainera batzuetan, batu enten da, jendeak daukala eh, nahalako arrespetu bat edo espektetiko baina batzuk sortunial eguales, eh, izango lezutek ez eh, usen haua. Baina bai, bordeana saiatzen nahi startian behin erakusten eh, ez da, es borde baino nahi zelapedante bat, ta hola, eta horrela oso adibies oso argazki txorrak e, bertxioten ditut hau indela gutxi Google Mapseko <laughs> bat bertxioten uan agarrapatu zutela katua bat askarraskar askar, bueno, ez dakitzen bat aldizpazoko zian katu horrena ondotik baina karo zuten katuan sati babakarrekan donan agertzen da katuan burua bi ankan gainean eta da pisko bat garria, baina eraberian oso oso diverti garria horrena lagu hausat txukatzen baldin baet baia ja. nire bikipuzkoari buruzkoan alin ezin politikoak tikutara <laughs> <bian txut. laughs> Zure buruan e, argazkiak ekartze duzu eta berriako aldatu intzen, no? Bai, horra da. Bai, bai, e, bai, bueno, gero, e, nire irbitzizait, auto, bueno, beti, autoerratuak kontuak da nik oso identifikatuak sentitzen ez, autoerratuak itxentitxuan jendeak da oso ondo ulertzen dut, beraien aldartea adieraztiko taula ez, nik itxen dut, orde nagaiuko kamera sistrin horrekin, baina, bai, asko giri zan dut. Eta beste argazki hori, hain zuzen ere, aterazian, e, kaitxarik minerrek, eta e, aterazian horretanako, aterazian, ez esne, neuken alako argazkidik piskatu ofiziala prentz arrabialtzeko, eta nukan beste bat zarra, e, undi, beste betorrako batzuk nitxuanekoa, apurtu zutizkidan, eta gaina atrasian batek, ja, ez nintzela osoan baten, eta erudan, ba, ez nuen, erabilinari argazki hori. <laughs> Ola gauzak esateko. Eta... Beak badak izatein deno, entzute nahiko da, eta badak izatein. Baik. <laughs> ez, eta eta orduan beste hori ateran nuan, eta irutu ziztean oso seri, ba baina goi atras izkian eh, paretsuri horrekin fonduan bueno, eh, jatorrezkoan paretsuri bada euka fonduan eta ateran, edo gustatu ziztean salako oso bueno, apurten zolako pizkabatez, oiko argazki horiekin, eta igual bazagoan pizkabat, ba nire irudi ez da egit, eh, beti sorten gure buruari, buru sortzen dugun irudi serio eta hiperprofesional horrekin mozteko modua basala, eh, eta basala pizkabat ba, ba bueno, ora gartuko naiz Aurpegi txarra bat ipintzen. Eta nereamak izan swan oso ni nintzala, orduan ba, oso posi nago. Amak ez ate madu. Amak ez ate balden madu bai, hor jaute gajeguno. Nei ez taite iritzen eh aurpegi txarra edo malaletxeko. Orpe... Es malaletxekoa es horida, ton... horida. En justu, en justu pizkaba seriotasun horri edo ez, eh e, kontra jartzeko eta gaina iritzaien nere suta bietan askotan errealia errealidari begiragotena izenez, ba igual badale bere bai errealidari begiratzeko beste Modu bat esorpegi horrekin ahola horrekin iraste dituz dela sotabiak. Eta danel ere ez zara. Bai. Baina horrez gainera hainbat e, saiotan ere edo komunikabidetan eta bar parte hartzen duzu hitzaileak ere emate dituzulu, esan dugu erraktus ere egiten duzuela. Mm -hmm. e, noiz duzu ez zuretzako denbora. E, ba bateratzen देत, eh, saiatzen ixateratzen gabia normalean yuntzean hartzen da normalean noretzako eta za zer egiten duzu pff, ba bakainak hartzen jaute naiz laguneekin sarri eh pasiatzera joaten ere bai joten urumea ondotikan, se donostia impraticable dago eh play onduan eta eta galera korritzen den bai ba dibides eh bihurtzenen autobusian adibez or hartzen da den borazko naretzako ba dakatenian eh, ba, ba, ba, la piska bat bilbora jo bera izan tenéis eh Naiko Sarri ba bidaia hoe hartzen ditut ba tartean baina bali meien bat berantzo den baina badela pues loku luskatziki bat itxeko, edo irakurtzeko pixka bat. Guk horreateko onbitatu zaitugu, eh? Bueno, batzen bat bai, da nela itarte bat emartu. Bai, oso gusartu behar du, eta... Dut, eh? eta... Bai, bai, bai. Eta guaintartek bat e, hartuko dugu, saio ba, goko oitxura den bezala, ba, besti bat, aitzeko. Read of me. Ongi, son aldut. Os ondu. Lutxekadena bat entzien, eh? <laughs> Daitu berreparret jendu. Ez dut ez erresan. <laughs> <laughs> Barrutikana <laughs> ba izinen penxatzen. <laughs> Hain nintzen penxatzen. <laughs> eh. eh, bigarren ikasturta bukatzen eri gara amapola mularekin eta iguali merko egon nola entzun, lehenen nola esan nun, eta hori garapen bat egon dela. Horritan <laughs> <laughs> zorionak mirari. Perzta emango jatzen. Aukera banu bai. Bona, bueno, ze hatikan e, aukeratu ez da abesti jau, e, Danielea? Bueno, Bona, abesti hau da P.J. Jarbina, e, dala abeslari eta arañez dakit, nik uste tingelesa dala, ez da ez dut estatu batuaren, baina, bueno. Daak abeslari bat e, nahiko berandu deskubritu nuena, baina asko gustatzez zait Eta, bueno, ditu mota askotako diskoak. Hau edia, hau da, si, bueno, arri 2000 editan da diskoa, eta hasieran rokeragoa ba, edo sanda bere azkenengo diskoetan ba, e, pixka bat las e, lasaia la bat edo ditxuta niko garratzen ez, nakala bere disko bat beti hitz egiten zinatelako pille jarri bion lagun musikariek eta erosin uan azkenengo diskoetako bat white chok ditzen dela eta hori oso, oso la lasaia da eta arroan laganoan pixka guztetan uste da, baina laganoan pixka da baster eta bializiaten beste kantu noen bat ezan nahi eman eriak guztetezit eta ekarri dut e, bueno, Kantu asko ustean eskit, baina hau nahiko esanguratsua, bere stiloko gauzaetako bat agartzen da, pileik itxenditxuan gauzaetako bat agartzen da dela, aldatzen du abotza pilo bat, eta itxaitxu kreston txilisoak, eta bat atzitxu. Eta asko ustean zait, kantu hau kantatzen kontzertu baten, bideokli baten agertzen da, eta ikaragarrindartxua, eta moran ez tipa eredugarri bat da, eta horregatik e ekarri dut. Ba, ba, zenentzutea. Hortxe haitu dugu, lehenengo a ah, bestia, read of me, haitu behar, esanzuk, ja. Yeah. Read of me? <laughs> yeah. Batzutan irratien isilik egotea asko bai. <laughs> Sanai du, esango du, ozdu esango. Ta galitu diar, ta suspensea markatea. oso honga, haitu behar. Urrengo ikastu urtean, dengan, nek esanaitu tinguez. Baina, ja grazia osoak entzeiago, zai, hori. Yeah. <laughs> Hemen nahi nintzen danelkin galetzen noiz ikasi haute zen ingesa e, benetan. Estatu batuetan, zen uh -huh. dira zu? Bueno, jo ja nahiko maila Osa, itzegin ezagent hori dena eta komunikatzen nintzen, baina hor hartu nuan niretzako lako asken... asken bult, bultzada bat, eta... Ia, egu gartzen da, e? Eh? Arduan jutezera galtzen pixka bat maila. baina Horita gero niretzako orain ez daraso bat, kostatzea bat ruetan pixka bat ez pare bat minutu edo sartzea berriro eh horretan, baina beste ikasituan beste hizkuntza batzuekin ez espes, esbezela horri esker dakat naiko finkatuta ya da gasternia bezala bat zonaetan zela itze egiten eta gozetahala piska bat eh arrankatzea, bueno, ingelese gutxo dakit gasternia baino eh? baina piska bat ulartzeko, bada udkan konfiantza bat eh, egoera Bapa, bapateko baten edo azteko bitzik. Aztarbait, berezia biten dozu bizkuntza mantentzeko irakurri edo... Ba, bueno, egisa da sari, sarean kontu da interneten bagausosko bai artikuluak eta dola. E, beste gari baten bai itxen, bueno, bai, lako e, disiplinan gaiokin irakurri inglesez liburuak eta gara. Baina, pixka bat itxen dut, bat okatzen zeiten egin horbeitekin egotia edo, edo nun era bai, tera joan behar baldin banaiz, baina dut igual e, inglesezko liburuaren bat. Baina ez... Pareces que es que en al día va a ir gaio euskera. Es que aunque pero inbiada baten asko irakurtzen una es ingelese eta batez ere bi zientzelako tokietan inglesko liburuak kantsuna gero si nahiko hers ba bai irakurtzenuan geio baina orain egixada ba ba geio jotzetela ere bai gertu aukatenera eta eta bueno ba lanagatik dela nago egotena iz euska euskasiatzako literaturagen. Eta zertzera liburutegizalea, liburuak trukatze zalea edo liburuak eroste zalea Ba, danak. danak. bai, bai, bai. Bueno, liburutegin aspaldez ez hartu libururik dauzkatelako asko pilatu da etxian, eta eta, bar, baina, bai, ez bazeit gehiagin interesatzen, edo ez bada dut erosin nahi, e, ba, asko jotzen doa liburutegira, eta asko lehen egisa da, e, bartzeronan dagoen bizitzen, bai, joten nintzala asko enua lako, bueno, esan etxe horretak laster jomera nintzen, eta doan, bai, pilatzeko eta alare pilatu noan, baina, Eh, bai. eta lasa lasa, lasa eta ez zor handi chamada ez lako, ta gainera no son de e, egitura, bueno, ia egitura coso no es bai dana, eta lagun editora Lagatxikitere bai, batzutan beti bildurra edukitzen dezu ia ez jatun. Sekulago io vuelto colibururi. <laughs> Eskuartena, baina, baina bai danak, ke izan da askonaldian batez ere erositzen dit. Eh, bai, bai. Etazuk itzultzen dituzuk garaiz bai liburutegira, bai beraren jaben eskuta. Bai, bai, e, usteet bat euskatela pare bat liburu sekula bueltatu gabeak txan, txan, pare bat libruta egitan. izango <laughs> zango, nu? Baina izan zan, da daga jo lotza. Ez zian nire oiko liburutegiak ez zian parrokiak eta erdoan bajuten itza, ba, ez da kitzea gatikan. Bai, bat bat, kitzea gatikan zan, bian ualako baten eta ez da ualako beste inun. Baina, ja, usten diosu tokio horretan bizitziari, eta erdoan oso saia da bueltatzia. Baina normalian, bai normalian garaiz, bueltatzen ibiltzen naiz, bai. Lana zerriten duzu denele etxetik, edo badozu bulego batean bai, etxe zukaldian etxean bai. bai, argi hona dagoelako, eta gain, daukatelako mai bat beraz nire gelan, nire buraz baki garritzena gaineak otxean elagoi baina anketako bat geizki dauka, eta, eta beti bila bildurra jauziko, eta jaten e, ordena gai behar dut organean lagatzen badut. Eta orduan sukaldian itxendo lan bai. Goro korrean, tartian behin, jodan ez liburute gira, baina tartean bai, tartian behin, ustez behin junezela. asko duzu momentu honetan? Bai, bai, bai, dixente. Eta zeri buruzko itzulpenak itxetzuzu? Ba... Ba, bueno... Mm, itxen ditzu batuetana e, kultura agenda itultzen dut. E, beste batuetan... Akta asko eta hola, e, bileren aktak edo jakinarazpenak, ez, budaletxeak jakinarazten direla erritarri autabeste. Eta bai, bai, horrelako horre kontuak normalian. E, beste, egiteko beste lan batzukera bai gailo artikulu ez gailo pixka bat ez da literaribagoa, baina, bueno, ez dana da akta hutxu batez. Arrug dio testo moduko batez, esango nuke. Baina horreko horrean bai horrelako horre testua baina piskagat bat eh, aiena nara bera izaten da, ez. Darben, ba. Lan itxendoz un jendean nara bera zai, ba, besero daukaz un piskagat estu horren nara bera izaten da. Itzultzaileek ailek ere, eh, sendagileak eta bezala, sekretu profesionalaren klausula daukazuek? Bai, bai. Euskatorrezit, aktak. Tata, horren -ta. teratu zaitezke, gauza pila bat. Bai, batez ere, ez, ez da medikuena eta bezain larria zen normalian nik itzulta itxudan aktak gero publikatzekoak dira. Da sekretua atu arte Oain desura baliatu informazio hori, ba, ez da egztaraako. Baina arokorrean zaizkit tokatzen era inguruko sí. gauzenaktak eta itzate ditut gehiegi baliatu ba zein du esaken gaund egitekin gauzaen bat, baina orrokorrean zenaldian tokatzen zaizkidanak ba, oso kamutak dira ez da kabko beragin oso eh, fuerterik.zin ez gertatu esatea gola ez? Est bai tokatutako eskit eh, testu batzuk beste duela. Aia gutun bat batzuetan ez, no ofizial batzuk bizkuntza dan jundia dira entratsera es jendiari dioten, s atendioten de sanda so bai nevada. Baña bai edo ba, hola tokatutako eski baten batzuk ba ba hizkuntzan e, bueno, e, lebitasun legean arira, es ba igual norbe jundala bulego ofizialen batra desde de la gran jundola talako queixaren batzun erantzunak edo e, irakurtzea. Eta, bai, horrelakoetan, pues ez dakit, petatunde planteatzen zuzetan eguera, es? Baina, baina, bueno, baina ez de zango, esen jek nori, es eser. Oste, ja hor, iber nizela oso, oso, oso ere mu moral kila, bainetan. Oso politiko eki korrekta izan zara erantzuten. Bai, bueno, baina, e, lan hori mantetu nahi, des? Eta. Eta, kolaboratza li izatea lan bat da? Bai, bai... E... Bueno, bat etikan diru adakarres eta orduan seintzu baten badan eix eta... normali ez, ez du ordaintzen, ez da hor ordaintzen, ez da hor daintzen... Ka ere kasual nere bai hori da pixka bat, normalien... ordaintzen dizute ekize, ez da egiz ema eta gero... horrekatzian daukan lan hori oso neburtzen zaiada, bat es ere... igual sobek aina batakzen dut oso gortan pentsatzen, ez da egitzen. Eta, eta hori oza, ez, ez da fitzatzea eta fitzatzeari guztia, edo edo fitzatzea ta sartuta irten saia bada baina bai ni mentalan ba hartzen dut batez ere line aipatu dotes nerezako badalako erantzun gizon bat baita ere eta eta aukera bat eta nire neri ematikatu hor aukera toki batu dan nabar menes konturatzen ez jende joko entzuten duela edo jendeeskora ilusten saiola eta eta bonabar, hartzen bai hartza ardura piska batekin. Batzuk beste batzu baino gitxoa, batzuk eh idatzeskoak normalian beti dira e, kontzientzia, ba. bai, behar geiorekin berazoz, osea, pare ba vuelta geiomatizke sutaitzke tan aldiz, ba, ni mintzat, lena go botat zitugu askotan esaten da, ez, e, Euskal Herrian tertulian asko dago eta den eta ez dakit eta, baina zuko esan bezala, lan bat eh dakar, nez, eser esaten hasia horretik eta danele biharko gunean Nune ingozen nuke lan edo nola irudikatzen duzu zure etorkizunar? Bueno, ni horrein nagoan behizela lanian, e, etzait inporto guztora naho. Bai, oza, jarrituko nuke, nuke horrela, egisa da, bueno, ba, daukazu pixkabat, bueno, daukazu pixkabat e, e, ziurtasun gabez, ez dakazu ziurtasun nek, ez dakazu rango iobetian ze, eta hori dana, orduan, neri lagatzen dian askatasun naho guztatzezait, e, mm -hmm. komparatuta pixkabat e, lan finko hau badazkan jandiakin, eta nion momentuz orain eroso naho. Orduan jarraituko nuke, jarraituko lurralderi administrazio Itzulpenako ez daite, dizen da oso gustura ite bada eta lpena, asko, zizite. eta ezetan importako hori satiean nere nere lan karga nabosia e, daramana, bai. Eta kolaborazioak eta egiten dituzunean, eh, nola itenda asko kolaboratzen argian idaztezu, mm -hmm. berrian idaztezu, Euskadirratean kolaboratzen zu okerrez banao, beste zerbait ite Seguru baietz. <laughs> e, ideiak, nondek etortzez zaizkizu. Bueno, e, ndeko diferentia dira, eh? baina, ba, esan eten pesela, idatzezkoak dianak, e, bueno, berrian idazte dut aztero, e, la repetita eta bon, hori da, e, mila karakteri baino gutxioko zutade bat, eta hor normalean bai lotzen eiz desientz ezagartatu da, naste horretan, edo, bon, lako komentariaren bat enten hor baite, edo irakurreia zerbait duen bai, eta askotan hori garatzea, baina, Normalean beti, eukitzot, e, ideiaren bat fijo buruan ze, hain espazio murritzean eretzako bai eukibio sugarbi sezen nahi dozun. Eta pixka bat, e, bide xendretatik eta erratatikan galtzeko toki egei egizta geratzen. Hor normalean, bai, irakurtzea gete, dotenetik, itzegitea dotenetik nerein gurukuekin, eta, eta pixka bat, atentzioa, ematen, bat, indiaten gauzatik bat, zuetan bai daukatua inspirasio bat, eta ez dakit zerrikusiet, edo egal gauza pixka bat poetikoa bat itxende, baina oso gutxetan tokatu zaitu, oso gutxetan, ispirazioa dukide eta dukideko gugua eta denbora horitzeko. Argian, gero, zirtak itxen nitsuan eta ziertak piskabaldu ziagoa dira eta hor bai, normalean hartzen dut zehose liburuzitzen nahi dut eta, bueno, hartzen dut askotan, hartzen dut askotan telesaiak, liburuaak, holako e, helduleku bat. Normalean, dakat gai bat buelteaka buruan, daron hartzea helduleku bat eta horren bueltan. Eta, zirtan kasuan, badibez bai ereki esakezu piskat, kontaktu zehikusi dozun, segatik aniritzen, e ondori batera du bestera eta hor e, ere mugatua da ez diain beste karakterer ez da baina, bueno, ematik e, tokio behio eta gero argian baina ez dut beste kolaborazio batzuk e, jakastari lanako aktianak eta baina, eskose erratza badia, bueno, badia gai aukeratu behar zuetar hundi kanen foka baina, baina, bueno, gorazken baten elkarsketa batzukin eta horrekin horrekin helikatzen da eta irratikoekin irratikoekin, bai, irratikoekin gainera e, kolaborazioa berada zeharrantzatu degun bihazteetan zehar ze bitz bi arrantzatu ditugun, e, gorka bere ziartuak inogote nahi samaragunan, eta ba, bina hitzera e, bat ditugu. Eta hor, normalian nik adibidez, esan dezuek gai guztieri buruz, tertulian oen gai guztieri buruzko zera hori, eta ni normalian mobitzen ez nire nahiko eros osentetzen ezen gaietan, eta ez nire juten oso burrutira egosaiatzen ez, ba, bueno, ba, toki asko egual ez duten gauzak e, eranbaten, askotan boga, ez teomodimentuko kontuak egual eraman esan ditugut, edo... edo edo gomendioak, edo baina narendizkoa eraman nuan, beste li babainak alako embozionatu denean seko, eta eraman nahi izan nualako, baina bai horrelako pixka bat, zehose nabarmena gartatu denean, e, gazteizkoa herriarrezia, baino lehen uste horri gande, larun bat erradontako dutuzte eta horri buruz horretu egin genuen. Orduan, bai, pixka bat, e, gaurkotasun tasun, ez da, esateko, egun edoko, ez, bueno, apuri-puri handagoan horri buruz pixka bat, eta eta hori baina galdera bai iritsi zaitona ez naiz ta askor urrundu naizen badalako igual lanan gausatxarnetarako bat es bere esneri gero ekuzioa bera jartzia ta horitzia ez dira, beste ez diein beste baina baitu patu badasun undikan naiz on jun eta esarrapikatzeko arrapikatzeko jendeak esan duena gaina jendazko hitz egiten du eta jendazko hitz egiten du osokarpena nak es ordoan pizka bat beti nei diozu ertzat gehiago bilatuta es esan ja esan da daban gausa bat espaldin bada mm, Iga, nabaretzen dozula dauala hor zerbait e, mobitzen airian da ez du alainork aipatu inun eta orduan ba, hori bueno, bideratu baldin behar ba, ondo baina normalian jende askokin agotenea izadoz e, ideaz teitxuten gauzetan, hor duan betxeat ba, ere erratz bagaio gaitzen edo edo ise Soazentokira, soazela askatasunez e, itzegitea gustatzea izuzan egot, esan izan balizute edo non hau ez gai hauez edo beste mm -hmm. e, horrek pixkatzure zugan eragina izango zukeen, ez? Bai, bai, bai, bai... E, bueno, baina nire hori gurasuketa eta ezan ditate hori dela oin gaztien ezelako dela eta nintzen ator bat beha ekin, baina ezan dit, ala ere, horla baldin bueno, bada, baina, broiatuko ebentza gaztien ezin bitertien eta ez, en fin, nik usteet jarrara kontu dala hori de bai, eh? baina, bueno, eskarmentu batzuk alditsu hartu baina eh? usteet ik ikasi usteet ikasidoten egin zotiltasunerat jotzia iz izan dela baina ez, es, ustea esatiari esan nahi nuan, ez? Es? Eta bai, nikuzetako asko asko lango ziala baina orokorrian oso no esperientzia on eduki Ez di ez di ez dagoen beste lango suno tesna beste. Si te ha Baina ez orokorrian orokorrian e, esan den den eta askotan baita entzun izan baldin badet beste medioren baten zerbaiten etorlan batere bat ba emandiat aukera hori ekartzeko eta horrei ba azpemarra bat itzeko baina e, ez dakit tatxadura bat gehiu, ez baina igual. Well. <tik> Eta estilo bat markatzia garrantzitsua da? da? alegia zure sello propioa denetan bat izateko, <tik> <tik> ez? Bai berrian, bai argian, bai euskadi irratian. Hoi, ezakit, mantentzia edo koherentzia den, edo estiloa den, edo ezakit? Nik uste dut, o egin sea, baten bat ausunarketa aus batetik ez, baina einbaten ere oso naturala edo izan daiteke, nire kasuan Idatzia dan kasuetan niretzako da, nire ni daukat nahiko esango nuke definitu bat edo gauzak esateko eta guztatzez ari pixka bat horrela or behilantzia. Eta orduan behori experimentazio pixka batin izan dut, baina orokorrian ikustet errekonozitzen dela dale, nahiko antzarako bat testu gehienetan edo bai, esango nuke baiet. Eta gero gaien aldetikan da ere bai interes, interes aldetikan, ez da bai. ori importantiak eruditza izkizun gauzak. Igual ba gai batzuk, ningu nire egunerkoan ez dianakaini importantiak, baina bai eruditza izkitu importantiak eta ez agertzen gertzen. Eta arduan, e, egongo litzateke erabaki bat bat, bat, bat bat edo nire printzipio batzuekin, ba, bueno, ba gauza batzuk e, kibia dutera toki xea e, prensan ere bai. Baina ez dakit estilo, bai, oza, estilo egon daiteke hor nola daiteko estiloa baten barruan edo, baina bai, da pixka bat, bueno, e, erdi nahi eta urtetzen jatzuna naturalago nola daiteko, baldin eta naturali badago, eta eta beste bat bada pixka bat ausunarketa, ausunarketa gehiago ez, niretzako ese sinbestekoa da olako gausak bilusunean eta eraginaren mobadaukasunean gero horrek eragiten duan ala ez beste kontua da baina eraginen demualdin badaukasu niko ustetegoina raskua la planteatzea seainez kontatzen eta eta eta zetako mm -hmm. bai garazi Gara, orkatut oh, <risa> <mitare. risa> baina hemen egiten du na temporada itzer bai Bota. eta ah. abestiak jarrako dugu. E, garazi arruelarekin materiale, harazi mm -hmm. proiektua sortu zenuen, mm -hmm. eta apokatu duzu e, berriki, bai, bai. gauzak garaize bukatzeako meni da. Bai, bai, bai, bai, bai, nik uste, baina justo gau, egon ez, gaur egarazikin, eta, eta bai, ningu egon gara komentatzen ez, jentezko galdetzi gula, baina segatik etzuen sinisten, eta nik bestari gabe uste garrunako jesta, betesuala, E, ziklo bat, eta bai guretzako oso, oso horrela izan behasuan. Ez genuen ikusten besterik, ez genuen lusatu nahi txiklea bezala, eta ez da git, ez ez. Orduan, nerezako kasurretan izan da, hartu gana zaken erabakirik onena. Bai. Horein bai, aurkeztu ezak bai. ez abestia. <laughs> Gorputz abestia. Bai. Ekarri guzu, borrokan taldiana? Bai, bueno, bai, karriot eh, kanto hau ez de belako, eh, bueno, borrokan berako talde bada, eta hau da, beraien, eh, uste, bigarren, bueno, bigarren diskoa da, lezakit maketan ematik ustean, baina, bigarren diskoa, nik gehien bat diskonen bitartez ezagutu nitxuan, eta pare bat konzertu denegoen nahiz, eta, bueno, asko ustean zaizkit, baina egisa oso konzertu gutxe ematik dituztela eta ere oso gutxi errati antalanebentz ditut asko entzuten. Eta um, letra kaskoztaten zaizkit, e, batzuetan olako talde, rok talde moduko batzu, bat ez igual letra kinez dakate bereziki zeharik, baina irubitze zait, borrokanen diskoko letra batzuk, bueno, e, emateudela aurrera arketarako bidia. Eta, bueno, kasunetan, gorputzau, saian eukaren, nekixan disko hori askoztaten zaitetaz, nekixan zein ekarri, baina gorputzen, bueno, pixkoatola itxe dutu arlako, e, e, dute bintzat mai gainera ez, ba, pixkoat gorputzak inzeen, Zer arreman daukagun edo zela bastra usten dugun dezegi zer. Eta barkaidazu gorputz ezaren dut ta, eta horregatik e ekarri dut. Guri ere barka dezagutela borrokan taldekoak abestia atzetik jarko dugu baina ba Danele sarri burtekin hitz egiten jarritu nagunuke etiber bai, bai. Danele kontratu naiz eh, askorik ez dizugula galdetu erraiak liburuari buruz <laughs> ezte ez gehi importatzen <laughs> <laughs> e, barrengan oraindiz igual kantua atzian harel dago eta arrisku daola da nik kantatzen hasi orain ah lasai eh a Da, tik pik, ez lagin jo, ez zinoa. Ah. Barrutik atera zitzen izun, e, liburazen, e, askatu zinen, liburatu zinen? E, bai, bai, bai. Bai, bueno, etzan, etzan izan olako askatze erabateko bat, ezen, e, niretzako iagauz asko oso hitz egindan auskan, eta bueno, oso hitz egindan auskan, euroak ineren gureko jainak in eta, eta hori, hori, hori, izan... Ezan esan, benetan nere buruak batean deskubritu dut ezagiztea eta orain askatuko nahi horretaz guztia, paizian zan askatze bat azken baten publiko zabalago bat egizten dalako eta, eta abar. Baina, bai, e, gaineran nertzako idaztia e, bada hobeto pentsatzeko modu bat, laguntzik eta asko pentsatzen... E, ...kantuak ez dira <laughs> pentsatzen. Baina, eske gaina gainera joan nintzen gogratzen hau sala, bukera hau kantu nena bueno, fin. E, hoxe, aintzen esaten, ba, idazte, idazteak laguntzea dik pentsatzen eta jartzen ideia asko ordenian, ez? Ebestela normalian daiko asten esitzeiten da, neskuntuk bat egin bestera gehi antolatu gabe, pentsalmendua. Eta orduan, zentu askatze bat izan zan, baina bai izan zan, e, antolatze bat eta ordenatze bat eta eta askatzearen kontrakoak inikusiko nuken gabeza bat, dalapizko bat, eartxe, e, e, e, bueno ez esertzatzea baina bai pintzea gauza batzuk bata bestean bata da naiz da gero liburua irakurtzen inpresio eman dezakeen ba ez ez da da walaola eh hausaz bata bestean atetikan ba eskaru asken batek nikor e, tarte bat emanuan hori dazten eta eta eta hoxe. Orduan bi gauzak izan izan izan askatze bat, baina izan zen nolabait askatze baten bigarren parte bat izan letea, ez? Eh? Igual gai batzuk nauzkan oso oso bizteralki bizi dituak eta oso buruan euskana, baina baina gabe, ba nolabait ipintzeko paper gainean ipinterakoan pasatega. Ba, bueno, hau honekin dau, honekin da hori itserakoan lotura berriak sortu eta gainera jendeak irekurte den duanean are lotura gehiyo eta are ba e, mire gehiyo edo atera dakioke. Ok, eh? Besteri baduzu? eh e, edo idazten edo es hoy momentoanes no ese da ni importa ko asti baina gixada ba bueno lanena komentatu dio zu eta gixena nahiko nahiko leponabil eta nahiko nic huski ditu beste tarte horiek es e, garraio publikoa erabili <laughs> erabiltzi ordez bakarrekan ba beste beste tarte batzuk ningen eukere hartzea noretzako bai orduan o oh, momento ses momento ses baina hasi bueno, nahi ditut kolaborazio tako batzu pizka alda hartu eta eta hori or, alabaldimada nik uste denbora gehiogar atuko zeitelea ere bai. Zerri buruz diatzeko ze nuke gaur egon? Ba, bueno, nik uste gaiak pisikabat bai izango liakela entzerakoak, ez harremanak eta labaina mehiri atuko nitxoske bestatoki bat duetatik. Eta, bueno, nik uste diatzeko nukela atiru buruz, edo, ze, nire, hain nintzanean idazten nahu nola dituzateko, Eh, piskat taskatze hori o de piskat buruan neukana bat ere izan unibertsitateko urte hietako hainbat gauza, bueno, lehena hotelean ez da ezikenagrai, baina bueno, piskat hor hor garaioetan tindako azterketa baten inguruana eta justo hori da ezterainntzanean bai da gisa beste gauzatuko nintzela bizitzen eta gerora arena barmena izan da eta hor gan ikusteu bai idatzeko nukela eredu aldaketari buruz paradigmalda ketari buruz ez guri orain tokatzen aise eguna dala ez es dibula valido Gure urasuek indako gauzaskoak ez ditutela balio, ez baliagarriak estialako. Ual, well, hor estabidasatu dituz eske, baia besteak beste, bueno, gauza kaldatu dela bat. Horri buruz hitz egiko nuke, harrema ni buruz jarriko nuke idaztenik, osaat ez dela, ez dela gortzen eta, osea, botre harrema ni buruz eta pizka harman algortuta hor. Eta Bai, ni gustat ere bai eh, sexualidade han kontuata inbesta despen barratu tenes, ba ni gustet fiska bat sexualidade edo ain ainhoikoak esian analizatura nes hartuko ni ez eta eta eta, eta baina, baina baina bai, fiska bat hori vuelta bu, antekota ni beliko ni dut. Eta Erraiaken espinofa da Erraktor, Tractus, Tractusekin batea. <laughs> ba bai, ba bai, ez de gurre planteatu sekula, ez es sekula gusekulais hori jarri baina ni gustet eh, balio ko luquela. E, bai noretzako badibidez, e, erraktuen zen, saioetan da ibilgiralak e, aurreburu hitz egiten baita eh bada erraiaken esan da e, erraiaken daude gausa batzuk eta trakertausen da beste gausa batzuk baina egia da gertatu gertatudana da la e, iruron artean nola daiteko pentsamen du nahiko antzerako ganekola edo hildu nahiko antzerako eginela jorratzen darduan pixka pizka bat noretzako edo beintzat liburuekin lotura nahiko nabarmen badauka ta izenburu hori datorkiota testuak gehienak liburuetakoak dira baina egia da sortu sortua na geio da e, guk geuk eman nahi izandegun lekarrezketa hori eta guk geu proposatzia irakurketa bat e, bi liburu hoiei buruz eta eta gaur egungo realitateari buruz gehien bat es orduan bai spin off bat baina nikuz dela spin off bat hartuko diola kasi gaina beste bestieei eh duregoikotziak minarrak eta zuk zeuk egiten duzu eh? bai. Erraktuz, disfrutatzen duzu? Pio bat, pio bat, bai, bai. Bai, gaineretako izan da, bueno, nilelengo zaiua engen unian, ez nuan innai, esaten nuan, zetako sartu naiz eh, saltsa bai, baten. Bai, horrelako saltsa baten. Zenezesi dade, oi da, nire? Bai, zenezesi da. zen dade, bai, bai, guainera hola zetan dugu, bai, txaba, bai. Bendi egotzen ere. <laughs> bai, bai, hozen gauzata, zenezesi dade. Bai, bai. bai, eta eta gero izan denertzako, bueno, alduntze, ez beti hitz egiten dagoa alduntzeri eta boteretzeari buruzta hola eta julek e, e, eta katxalinek sakabene asko eskarmentu gehiago taulan eta jende hurrian da nik, gau ezean dut, da, e, le, jendea harritzen da zen nire bestela oso pertsona soziala naiz eta ez nire bat ere lotzatia esentzu baina gero oso diferentia da gori egotzea eta hori eta igarri e, dute hie e, betiotan Bai, beste, bueno, ez dakit, beste, beste jarra bat hartzea gaie eh, testuekin, da, ez? Igual txokolatea eta pizzak zer ikusi adute? Bai, bai, bai, eta txokolatea <laughs> eta pizzak janteten konpainiaren ikusi dut horri zendela, ez? Eta eta ni gainan nire buruari pixka bat te, temat izan nioela, bona, hugu? hauein Aue, inbidadez, eta, eta orainkontuenean asken aldean indi txugela eman aldi gehiago beretan disfrutatzen dut testuak irakurtzen ere, bai zen. Lehen bai zen batez ere, txokolade eta pizza sesioetan, batez ere nik nualako janari partatu behar. Aipatu dut hori, bai, entzurek jakiteko esan digutenez ez helikagai eh, oiekin ensaietzen zuen. <risa> bueno, esan digutenez ez, beraiek itortu dute, dut, dut, bai, dut, bai, bai katzalinek eta baibeak eta... Bai. Dai, Zer pizza? Poro mazko da, bengu lurotan. Zer ba, Artu darasean dugu beti, pizza, vegetala, nik estetelako klarik eta raini jaten. Eta ze, txokolate? Ba, txokolatea hartzen dugu nora malean, e, milka tableta hundi hoiek, diana potolubak. Gaieta ba, daukatena. Gaieta ah, bai. Bueno. Bai, horrek, e, bueno, aribez nari hoiek eguztetan jataz baina nik uste dauala besteren bat e, turroia da trufa, trufa eta estekizer, eta nguztet benio-benio nire jandu izan dugula? Bai, eta rogan eh, daude eta gero janditxuko kalabaz apipak asko ere, bai. Eta kafena edo gara gardoa? E, ba, goten da normalean gara gardoa eta, eta infusibak. Ah. Bai. Kafia, normalan atzaldetan geratzen geran ez, kafia gutxiten hartu izan dugu. Atxostarra bezala kaferik atxaldetan ez, ez? Ez, bai, oso, atxo, oso atxosarki gainera guk, atxosarrei diagun maitasun eta mire esmena undit. Baitse berku horrexia eh? gabilta, ordo. Horrexia gatik, ez, horrexia gatik. Maitasun dut, atxogitza nik ez dut peyoratibak. Bai, ez eh? nik ere ez, eh? nik ez horregatik <laughs> nahi, nahi baina. Nehilengo gana, oi, santziaten, gaina. Nik normal horbalera ditzen dut. Bai, bai, baina gisa da dibidez hori da. Nik orain denborazko pasten dute goierritar batekin eta eh, atxoa esaten du amorro bat enten dut. Right. Esa dauten zerbait, atxoa esateko, oramorra, bai nik esango ez esango nik, baina, baina atxoa. Baina nik ez da sekula esan. No? Nik atxoa aitza nina mama esaten dut. Claro. <laughs> amo baizan ala esan mama bai ditzen dut. <laughs> Hau Hau da zensura. Eta, zein txura Eta, zein txura Dinito Ba, esan nahi duzaiaren bukaerera iristen ari garela Ordu bete egiteko ba, lau minutu geratzen daizkigu Eta galdetegi morrea erantzunmerko duzu Bale Hora ingoan e... Labur Labur Gustara gontzara? Bai Zein koloretako amapolak Gustatzen daizkizu? E, txuriak Zer da berdintasuna Zuretzako? Pf, e, ez dao Ispilio horrean jartzen zarenan, zer ikusten duzu? Eh, Gutxi, betaurroko gabe baldinmano. <laughs> <laughs> <laughs> Amditzen ze izan nahi duzu dozein? Jo, sorion txua. Izan alduzu erreferenterik. Bai. Orden esateik, bai? M ba, hola bat esatea eran, amai Martxoaren Martxoren sortzia, zaroren oita bosta, beharrezkoak dira? Bai. Martxosortzia festa bada gainera. La neuna amaitzean etxeko giltzak eskuan dituzula, atea zabaltzen astentzarenan ze pentsatzen duzu? Mm, afaria eta hemendik ateratzen zarenen zertan hasiko zara pentsatzen? Mm, merienda. <risa> <risa> <risa> Amarretik zenbateko puntuazio emango zenioke elkarrizketa honi? E, eh, bat. Eskerrik asko. bat. Ba, Hemen, solasean hasi aurretik mikrofonoaint zinen esan dizugu galdera bat utzi berdiozula bihaste barru etorriko den gure Amapola Moreari eta gainera, ui, bigarren edizioko ari ere. Bai, bueno, ba pentsatzen duten galdera, enirene izango, nikerare helduleku bati helduko e, diot e, aurreko edurnek besela eta ekarrigoten kantu horretan, "Get rid of horretan eh galdetzen galetze, du eh Billie e, "Don't you wish you never met her?" Edo lako zen, e, donxu, donxu, bish, bueno, horre lako zen, bai, duran, e, izango da, ez altzenuken nahiago, ez bazenuk sekula ezagotu. Eta hola, irikia lagako dut, da berak e, erabakitzeko seidan hori, ingleseko zeran jerta, e, emakume e, bada, baina, sa, edo, edo, andraskoa, baina, bai, orduan ea esalduken nahiago, ez baldu sekula ezagotu. Mm Hortxe, -hmm. ba, ama egun barro, Ez dakit, norri zango dugun hemen, gure ondoan. onduan? Bat emaz, bai, hau erantzute komoduko galdera data. Bai. <risa> bai, kusko guzte erantzuten duen. Danel esarri arte eskerrik asko gaur kurekin izateatekan. Zuei. Plazer bat izan da. Bai. Berdin. Zure bie garran liburoren zai gelituko <risa> gara. Zor sondo. <risa> eta horren guk ere pizza eta txokolaten gineko guamak ola morea saio. Ez da txerra. <risa> Horri da. Ba, eskerrik asko eta horren arte. Ondo izan.